Nik astea, aski, lasaia atxemaitzen dut prentsa aldetik eta erriaren aldetik. Ez <girrisa> dakit badan talde bat, ebe bestea, baino azkarra gozat ditzen dela eta bai, e, artean eta egin artean, ebe, denek isiltasuna atxik dutatzen, dut, dena beldu gira, ez be, dakik guze pasako den, nik uste hori isentitzen dut gero, be, o. ola, engu prestatu gira gure aldetik, miagitze bere aldetik, eta pentsatzen dute bita aldek emanen dugula aldugun guzia, eta ikusiko ze pasako den. Miagitzen tabaionan Be, izan engira bergoi eta sei jokalari eta ez dakita ma bost batek edo jokaltu duten jodenik derri bat. Miagitzen aldetik, tabaiun aldetik beraznik, uste, be, sok presa bat izanen da, larun batean, be, partido xiko denean.